«Товстий гаманець!» Двері тронної зали відчинилися, і до неї увійшла зиска. Вона була у рочистому чорному вбранні, облямованому кардинальським багарянцем, а за нею, схиливши голови, шкандибала мовчазна делегація з десятка священнослужителів. Якщо вона і була трохи збентежена сліпучою кімнатою та її величним видом, Алекс, що сиділа на троні серед змій у задумливому мовчанні, або навіть сходя, в якому вона була змушена підніматися – то вона не виказала жодного надіку на це. Ваша величносте!» – промовила вона, злегка вклонившись. Вона поглянула на боєві сенці, що вкривала обличчя та шию Алекс, які вона навмисно вирішила не припудрювати і навіть не здригнулася. «Я передаю вітання від її святості папи і шкодую, що мені, як її легатою представнику, не дозволено стати на коліна». «Набе, напевно, інакше б плазувала», – буркнула собі під ніс Алекс. «І брата Діасе!» Зиска повернулася до нього, що стояв на сходинках трону по праву руку від Алекса. «Я маю привітати вас з очі Діаси, власне», – сказав він. Зиска була настільки ж не здивована, наскільки й не налякана. Вона нанадовго подивилася на сутану священника, на яку він обміняв чернечу рясу, на срібне колосо, на яке він обміняв дерев'яне коло, і миттєво зрозуміла, що сталося. «Отже, її величність забажала прийняти вас до церкви Сходу, як мого особистого священника і сповідника». – сказала Алекс, намагаючись не вийти з себе занадто рано. – Він довів свою відданість, а довіра в моєму становищі є безцінною. Отець Діас не належав до людей, які легко виходять із себе. Він усміхався. – Каплиця у палаці – це значно скромніше місце, ніж моя попередня парафія, але ця роль передбачає адміністративні обов'язки, які, як мені здається, більше відповідають моїм здібностям, якими б вони не були. Сподіваюся, ви передасте мою вдячність її святості за цю можливість. Хоча я пам'ятаю, як ваше високопріосвященство зазначило, що вікарії каплиці святої слушності зазвичай недовго залишаються на своїй посаді. Кардинал Зиска навіть не кліпнула. Небесний палац відчуватиме значну втрату, позбувшись теолога з таким видатним потенціалом, але ми якось спробуємо дотягнути без вас. Отже, найперше я принесла дарунок від її святості – Зиска класнула пальцями, і одна з її священниць зробила крок уперед, похиливши голову і подала оздоблену коштовностями скриньку. «Мощі благословенної святої Наталії, повернуті через століття до її місця народження і вашого. Це висловлення радості папи бачити вас знову на вашому законному місті імператриці Трої і моєї власної радості, звичайно». Алекс не змогла втриматись і задерши голову викрикнула в стелю «Ха!» Священниця застигла в нерішучості, скринька тремтіла на її витягнутих руках, її керівниця ледь підняла брови. «Після всіх зусиль, яких я доклала заради неї, хіба вона може сумніватися? О, у мене немає жодних сумнівів!» – перебила Алекс, класнувши пальцями. Отець Діас розгорнув листа до герцога Михаїла і зійшов вниз сходами, щоб вручити його зисці. Вона поглянула спершу на нього, потім на Алекс, узяла листа, струснула ним у руці. З нетерпінням махнула іншій священниця, яка піднесла їй пару лінз на ручці. Зиска піднесла їх до обличчя, нахиляючи листа, поки той не опинився в правильному освітленні, а тоді порухала його вперед-назад, шукаючи правильну відстань. Вона примружила очі, читаючи текст. Її власна початка. Її підпис. Незаберечний доказ зради. Опустивши лінзи, вона передала їх назад священнослужительниці, махнула рукою, щоб та відійшла, і, зітхнувши, простягла листа оцю Діасу, тримаючи його двома пальцями. «От тому я й казала йому спалити цей лист», – спокійно промовила вона. Алекс застигла. «І це все?» Вона і сама не знала, чого чекала. Підступних заперечень, які можна було б хладнокровно розбити. Покірних прохань про прощення, які можна було б гнівно відкинути. Але ось це… «Байдужий рух плечима?» «Ви змовилися з моїм дядьком!» У її голосі прорвалася нотка ображеного розпачу, ніби змова з її дядьком була чимось на кшталт шахрайства в дитячій грі, що розпалила накопичений гнів до краю. «Щоб мене, блядь, вбити!» Зрештою вона вже кричала на повний голос, що відгукнулася гострим болем у ребрах там, де герцог Михаїл її вдарив. Це лише змусило її кричати ще голосніше. Отець Діас здригнувся. Вартові невдоволено заворушилися, священники зиски зробили кілька кроків назад. Та, що тримала скриньку, защулилась, притискаючи її до грудей. Але сама кардинал залишалася незворушною, ніби була нечутлива до будь-якого гніву, шоку чи залякування. «Мене постійно хтось намагається вбити», – сказала вона. «Якщо їм це не вдасться, я намагаюся не сприймати це на свій рахунок». Алекс витріщилася. «Ви що?» «Я повністю розумію ваше роздратування. Радше лють. Але переді мною стояв вибір. Я служила п'ятьом святим матерям, як голова земної курії. Така роль вимагає великих жертв, болючих компромісів, вимушеного зла!» Перебила Алекс. «Що для однієї зло, для іншої – слушність?» «Моє завдання – ходити в тіні, щоб її святість могла стояти у світлі. Як імператриця, ви можете опинятися в тіні частіше, ніж в ній». «Вам доведеться йти на власні жертви і компроміси, а іноді, можливо, ви навіть будете змушені робити те, що є слушним. Такою є ціна за те, щоб сидіти у великому кріслі». І очі блукали по змийному трону. «І немає більшого крісла, ніж це. Чого ж ви хочете?» «Для початку вибачень!» – гаркнула Алекс, погладжуючи побиті ребра. «Прошу вибачення. Щось іще?» Алекс ніколи не приходила до Галі Гаманець, не вирішивши заздалегідь, з чим хоче піти. «Я хочу чортів! Хочу, щоб їх звільнили від зв'язки папи і передали мені!» Зиска нарешті насупилася. «Це виключено! Ви не в тому становищі, щоб...» «Я ніщо, але стою перед вами як представниця її святості, а її святість – голос Божий на землі!» Вона не підвищила голосу, але використала якийсь прийом, через який останні слова прозвучали майже боляче для слуху. Вона підняла палець до стелі, коли відлуння затихло яким би високим не був ваш трон, Всевишній однаково буде над вами. Я розумію ваш запит, це навіть вас ушляхетнює. Вони були вашими захисниками, вони провели вас крізь вогонь та полум'я, але не плекайте ілюзій щодо того, ким вони є насправді. Віга Улас Дотар була неконтрольованою загрозою ще до того, як стала перевертним. Як ви збираєтеся її контролювати зараз? Можливо, варто запитати батисту? запала незручна тиша. Алекс раптом усвідомила, що колопає бинти на своїй руці і змусила себе припинити. Брат Діас прокашлявся. Ми можемо погодитися, що Вігу краще утримувати у Небесному палаці. Якщо ви думаєте, що інші становлять меншу загрозу, то ви себе дурите. Вам просто пощастило зустріти барона Рікарда в гарному настрої. У поганому з мапи зникли чималі території у Східній Європі. І навіть не змушуйте мене говорити про цього грабіжника могил, що торгується з демонами. Вона хмикнула. Що ваші піддані скажуть про імператрицю, яка заводить таке товариство? Алекс глитнула. Жертви і компроміси. Справді. Тоді і сонечко. Ви впевнені? Ельфійка прожила все своє життя віддалене від свого народу, закатована і принижена нашим. Мені, наприклад, складно її зрозуміти. А вам? Чи можете ви з повною впевненістю сказати, що якщо її знайдуть її одноплемінники, вона стане на наш бік проти них? І не сумніваюся, її народ іде. Якщо на заході ельфів бояться і ненавидять, то тут їх зустрічають із абсолютною відразу і жахом. І для цього є вагомі причини. Залиште її як свою підопічну, і якщо це стане відомо, ваші піддані, ймовірніше за все, спалять вас обох. Алекс спробувала ще раз. Чорти, паства... Вони не злі. Я ніколи цього не казала, відрізала Зиска. Зі злом можна домовитися. Вони ж набагато небезпечніші. Вони кожен по-своєму залишаються дітьми, але з силою монстрів. І вони мусять повернутися зі мною до священного міста, де їх можна буде утримувати. Це краще для вас і, поправді, краще для них. Рано чи пізно вам самим доведеться їх ув'язнити, або вони знищать вас. І, думаю, ви достатньо мудра, щоб це розуміти. Алекс розуміла це, якщо бути чесною. Вона ніколи не виходила від Галі Гаманець з тим, чого хотіла насправді. Азиска вела перемовини на зовсім іншому рівні. «Що ж до Якова Торнського?» – продовжила кардинал. «Це, зізнаюсь, окремий випадок. Я очікувала побачити його тут». «Він упав у море», – сказав отець Діас. «Як не дбала з його боку». «З вершини цієї вежі!» – гаркнула Алекс. «У вогні, рятуючи моє життя від вашого друга, герцога Михаїла!» Це так у стилі Якова, – сухо зауважила Зиска, навіть не здригнувшись. Як для такого похмурого чолов'яги він завжди мав схильність до драматизму. Ймовірно, його винесе на берег рано чи пізно. Якщо так, він може приєднатися до вас. Його не звинувачено в жодному злочині, але, попереджаю, він, можливо, найнебезпечніший із них усіх. Зиска ступила вперед. Вона була невеликою жінкою, але, здавалося, заповнила собою весь простір. Чорна вежа прямолінійності серед усієї тієї позолоченої пишноти. «Чи можу я говорити відверто, ваші величності? Оскільки ви вже визнали замах на моє вбивство, не думаю, що прямолінійність якось погіршить справу», – відрізала Алекс. «Коли ви вперше постали переді мною, я побачила відчайдушну дитину, злодійку і жебрачку, позбавлену виховання, освіти і характеру, абсолютно непридатну для місця служниці, не кажучи вже про імператрицю». «Відверто кажучи, я підозрювала, що ви втечете при першій нагоді або зрадите нашу справу за шматок хліба». Кардинал Зиска зробила довгу паузу, ніби запрошуючи Алекс заперечити. Ніби запрошуючи будь-кого заперечити. Ніхто не заперечив. Вона зробила ще один крок вперед. Герцог Михаїл був змією. Але я знаю, як поводитися зі зміями. Віддати перевагу йому, а не вам, було рішенням, яке напрошувалося саме собою». Алекс підняла підборіддя як її вчив барон Рікард. «То що ви бачите зараз?» «Походження можна підробити, освіту здобути. Що справді важливе, це характер. І тут...» Зиска уважно розглянула Алекс. «Схоже, я могла бути поспішною з висновками. Я бачу жінку, яка, якщо слухатиметься розумних порад і прийматиме мудрі рішення, може гідно виконати свою роль. Це якщо не згадувати те, що інші кандидати були...» Алекс почала загинати пальці. «Розірвані на шматки перевертним, пронизані мечем на потопаючому кораблі, затягнути в чумний рів легіоном мерців, заморожені і розтрощені на тисячу м'ясних шматків або ж зірвалися в полум'ї з найвищої вежі в Європи в море». Запала пауза. «Схоже, рішення вкотре приймається саме собою», сказала кардинал Зиска, зробивши ще один крок уперед. «Боюся, ви відкриєте для себе те, що чим більше влади має людина, тим частіше вона виявляє, що рішення вже прийняті обставинами. Коли ми стикаємося з неминучим, на нас покладається обов'язок витягнути з нього максимум, заради тих, хто покладається на нас заради своєї безпеки та процвітання. Тобто ви пропонуєте мені залишити свої почуття осторонь заради загального блага? Ваші слова. І, на мою думку, дуже вдало підібрані. Відповіла Зизка, чий голос і надалі не видавав жодних емоцій. Вона зробила ще один крок, майже торкнувшись носком взуття нижньої сходинки Зміїного трону. «Якщо відверто, ваша позиція залишається хиткою. У вас мало друзів і багато суперників, а ваша імперія оточена ворогами. І це навіть без урахування загрози ельфів, їхніх безглуздих богів і їхніх жахливих апетитів. Ворога, перед яким тремтять навіть найхоробріші, супроти якого навіть найсильніші мусять шукати кожного можливого союзника». Лише її святість, очоливши Європу, об'єднану під егідою єдиної істинної церкви, може дати вам необхідну підтримку. Себто її земнакуріє, я так розумію. Ви виявляєте мудрість, яка перевершує ваші руки. Запала пауза. Алекс перевела погляд на отця Діаса, той підняв брови і ледь помітно кивнув. Шлях, яким вони сюди дійшли, не викликав радості. Але вона знала, що до цього моменту вони йшли весь цей час. Злодії та імператриці – Усі вони мусять витискати максимум з того, що їм дано. Вона глибоко вдихнула і відкинулась на спинку свого незручного сидіння. «Ми готові розглянути можливість союзу між церквами Сходу і Заходу та працювати над припиненням великого розколу», – Алекс уп'ялася поглядом у кардинала Зиску. «Але коштуватиме це вам дохуя!» Запала тиша, під час якої вони свердлили одна одну поглядами. Нарешті кардинал Зиска ледь усміхнулася. У Бога то встига, манець. Відповіла вона.